Він уже на порозі зізнання. Так цікаво мені ще ніколи не було. Це було вчора, а сьогодні мій владзьо зник. Я заходила до нього в гуртожиток. Я опустилася до цього, уявляєте? Його ніхто не бачив ще з вечора. Я зв'язалася з його одногрупниками. Ніхто не знає, де він. Олег, його найближчий друг, перелякався, кинувся його шукати, Сказав, що він нічого не взяв із собою, тільки гроші. Безсовісний. Мені починає здаватися, що я переборщила. Я зовсім не хочу, щоб він щось із собою зробив. У з другого поверху гуртожитку викинулася одна студентка. Кажуть, її мали вигнати з інституту. Але ж він не такий. Він сильний. диво сильний, чого одразу і не скажеш». Мені починає його не вистачати А тут іще декан факультету пристає Виходь за мене заміж купатися у розкошах Навіщо мені цей старгань? Хоча гроші ще нікому не завадили Але де ж мій владзьо? На третій день він повернувся Я так і знала, що надовго його не вистачить Знав би він, як я втішилася Звісно, я намагалася цього не виказати. Чоловіки не люблять, коли жінки проявляють свої емоції. Але ви б тільки його бачили. Похмурий, стриманий, рухи економні і енергійні водночас. До кімнати не заходив, стояв у холі і дивився на мене. А по хвилі запитав. «Ти мене хоч трохи любиш?» Я розсміялася. «Знаєте, що він мені тоді сказав? Ніколи не здогадаєтеся, що він більше ніколи до мене не прийде. Ось так». Я крикнула йому на вздогін, що вже за три дні він знову прибіжить до мене, як пес на шнурку. Але він, мабуть, і не чув, бо дуже швидко побіг сходами на вулицю. «Ну і добре, вийду заміж за декана. А може, за його сина». «Те ж непогана партія, хай знає!» Зігрітися не вдалося. Пожежа згасла, залишивши по собі купу попелу. Влад стенув плечима. Він сюди приїхав за грішми, а стільки часу витратив на марне. Обернувся і попрямував до гаража. Там у нього був сховок, світлини, їх теж варто спалити Або принаймні забрати з собою Бо якщо вірити Олегові Жінка рано чи пізно їх знайде А це їй ні до чого На половині стежки зупинився і повернув голову Жінка стояла у просвіті вхідних дверей і дивилася на нього Світло лилося з вікон і дверей, мов навіжене Незадоволено хруснув гравій під ногою, коли він повернув під прямим кутом до ганку. Вона відбивалась від нього як могла Отвір у дротяній загорожі, бадилля і кущі довкола Накидане купами сміття, напівзруйновані цоколі бастіонів І ніч без зірок і ліхтарів Тільки час від часу прорве хмарий вітер і одразу їх залатає щоб нічні хижаки не поскаржилися Щоб він, мовляв, заважає їхньому полюванню Вона захищалась, як уміла Тупіт за спиною і довга порожня вулиця З замкненими обабіч хворітьми І вітер в обличчя Той самий вітер, помічник нічних хижаків Вона рятувалась, як знала Шорстка облуплена стіна але руки й ноги все одно зісковзують низ, бо земне тяжіння ще ніхто не скасував, і вітер тут, як тут, шарпає, тягне рве, щоб догодити нічним хижакам. Марія випростала руки, наослі блукаючи вітальнею, натикаючись на меблі, вдаряючись у стіни, нутром перечуваючи, що ось ось наштовхнеться на старе крісло з подушками а розплющивши очі, побачить темну вітальню і постарілу за багато років людину. Марія розплющила очі. Кімната повна світла. Свіжий вітер бавиться її волоссям. Білий ворс дражнить оголену шкіру. Вона рвучко закуталася в покривало і сіла, підівгавши під себе ноги. І тільки тоді відважилася глянути на чоловіка, що стояв біля відшиненого вікна і припалював цигарку. «От так, треба ж!» «Ні до складу, ні до ладу», подумала вона. «Треба ж!» Влад звіщувався від свіжого вітру, але вікно вперто не зачиняв, сподіваючись, що ця свіжість хоч трохи його остудить. Ще зовсім недавно нудьга штовхала його в дорогу, а зараз... Напівсон, напівдрімота, як завжди в такі моменти, хоповила його м'яким ворсом, заснув би зараз навіть на голій землі. Але з власного досвіду знав, що жінок така поведінка чоловіків страшно бісить. Їх у такі моменти чомусь тягне на балачки високе і вічне. І спробують тільки під час цих балачок розслабитись і ненароком захропти, Тебе одразу розштурхають і повідомлять, що всі чоловіки – тварюки і егоїсти. Ніби не можна зачекати з таким повідомленням до ранку. Жінка за його спиною мовчала і невідомо, що думала. Тому він знову і знову вдихав дим цигарок, рятуючись від цієї невідомості. Третя година ночі, раптом мовила вона, – ти ще спати не хочеш? Влад підскочив від несподіванки. А коли ж тоді провисоке високе і вічне? Стривай, стривай. Він струсив попіл просто на підвіконні і знову затягнувся, вдивляючись у далечінь.